Nem nekem köszöntek. Jobb ezeket az apró lelki sérüléseket nyíltan beismerni, mint eldugni, besöpörni az emlékek szekrénye alá, ahol aztán rothadni kezd, és az ember nem tudja, mitől rossz kedvű és ingerlékeny egész nap. Megyek az utcám, véletlenül valami kellemes képzet következtében tűrhető a lelki állapotom, nem is vagyok én olyan utolsó ember, gondolom magamban, mégiscsak vagyok valaki a társadalomban, Esetleg akad olyan ember is, aki tisztel, sőt, ami sokkal fontosabb, szeretnek is. Lám, ez a szembejövő úr milyen szeretettől és becsüléstől sugárzó szemekkel kapja le előttem a kalapját. Milyen kedves, nyíltarcú, becsületes ember. Hirtelenyében nem jut eszembe, honnan ismerem. Na de mindegy. Fő, hogy ő ismer engem. S már túláradó barátsággal kapom le én is a kalapom, még mosolygok is abba a kedves, jóságos és tiszteletteljes arcába, Hajlandó volnék akár megállni és elbeszélgetni egy kicsit, ha neki ez örömet okoz, van egy ilyen féloldali mozdulatom is, de mi ez? A köszönő úr elmegy mellettem, most látom, nem is az én szememben nézett, még lent van a kalapja, és a hátam mögött jön egy idegen úr, valami hivatalnok féle, az is megbiccentette a kalapját, és leereszkedően fogadja a köszönést, ami neki szólt, nem nekem, és a köszönő úr alázatosan bólogat neki, és még ott az arcán az előbbi hülye ellenszembes vigyor. De egy utálatos fráter! Most mit tehetek? A kalapon már levettem, ezt valahogy el kell kenni, ezt a mozdulatot. Ropfa nézek körül, hogy nem tud az ördög ilyenkor valami ismerőst idehozni, akire ráakalmazhatnám. De hiszen különben is le akartam venni a kalapom. A fejemet szellőztettem, mit Igen Igenis, szellőztettem. Látják? Nem is teszem vissza a fejemre. És különben is. Itt a kalap bélésében meg akartam nézni ezt a cédulát. Azért vettem le. És még istenes, ha egyedül vagyok. De a kettesben vagyunk, és ilyenkor esik más. Ilyenkor legjobb visszafordulni, és erővel megismerkedni a másnak köszönővel, Esetleg kölcsönt ajánlani fel, hogy hallgasson, és tegyen úgy, mintha nekem köszönt volna.